יחזקאל, פרק למדלת. ויהי דבר אדוני אלי לאמר, בן אדם, הנווה על רועי ישראל, הנווה ואמרת להם, לרועים. כה אמר אדוני אלוהים, הוי רועי ישראל, אשר היו רועים אותם, הלא הצאן יראו הרועים? את החלב תאכלו, ואת הצמר תלבשו, הבריאה תזבחו, הצון לא תרעו. את הנחלות לא חיזקתם, ואת החולה לא ריפאתם, ואת הנשברת לא חבשתם, ואת הנידחת לא השבותם, ואת האובדת לא ביקשתם, ובחוזקה רדיתם אותם, ובפרך. ותפוצינה מבלי רועה, ותהיינה לאוכלה לכל חיית השדה, ותפוצינה. ישגו צאני בכל ההרים. ועל כל גבעה רמה, ועל כל פני הארץ נפוץ וצוני, ואין דורש ואין מבקש. לכן רועים, שמעו את דבר אדוני. חי אני נאום אדוני אלוהים, אם לא יען היות צוני לבז, ותהיינה צוני לאוכלה לכל חיית השדה, מעין רועה. ולא דרשו רועי את צוני, ויראו הרועים אותם, ואת צוני לא ראו. לכן הרועים, שמעו דבר אדוני. כה אמר אדוני אלוהים, הנני אל הרועים, ודרשתי את צאני מידם, וישבתים מרעות צאן, ולא יראו עוד הרועים אותם. והצלתי צאני מפיהם, ולא תהיינה להם לאוכלה. כי כה אמר אדוני אלוהים, הנני אני, ודרשתי את צאני, וביקרתים. כבקרת רועי עדרו ביום היותו ותוך צאנו נפרשות, כן אבקר את צוני, ויצלתי את הם מכל המקומות אשר נפוצו שם ביום ענן וערפל. והוצאתים מן העמים, וקיבצתים מן הארצות, והביאותים אל אדמתם, ורהיטים אל הרי ישראל באפיקים ובכל מושבי הארץ. במרעה טוב אראה אותם, ובהרי מרום ישראל יהיה נווהם, שם תרבצנה בנווה טוב, ומרעה שמן תיראנה אל הרי ישראל. אני ארעה צאני, ואני ארביצם, נאום אדוני אלוהים. את העובדת אבקש, ואת הנידחת אשיב, ולנשברת אכבוש, ואת החולה אחזק, ואת השמנה ואת החזקה אשמיד, ארענה ומשפט. ואתנה צוני, כה אמר אדוני אלוהים, הנני שופט בין שא לשא, לאילים ולעתודים. המעט מכם המרעה הטוב תראו, ויתר מרעיכם תרמסו ברגליכם, ומשקם מים תשתו, ואת הנותרים ברגליכם תרפסום, וצוני מרמס רגליכם תראנה, ומרפס רגליכם תשתנה. לכן, כה אמר אדוני אלוהים עליהם, הנני אני, ושפטתי בין שא וירייה ובין שא רזה. יען, בצד ובחטף תהדופו, ובקרניכם תנגחו כל הנחלות, עד אשר הפיצותם אותנה אל החוצה. והושעתי לצוני, ולא תהיינה עוד לבז, ושפטתי בין שא לשא. והקימותי עליהם רועה אחד, וראה את הן, את עבדי דוד, הוא יראה אותם, והוא יהיה להן לרועה. ואני, אדוני, אהיה להם לאלוהים, ועבדי דוד נשיא בתוכם, אני, אדוני, דיברתי. וחרתי להם ברית שלום, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וישבו במדבר לבטח, וישנו ביערים. ונתתי אותם, וסביבות גבעתי ברכה, והורדתי הגשם ביתו, גשמי ברכה יהיו. ונתן עץ השדה את פריו, והארץ תיתן יבולה. והיו על אדמתם לבטח, וידעו, כי אני אדוני, בשברי את מותות עולם, והצלתים מיד העובדים בהם. ולא יהיו עוד בז לגויים, וחיית הארץ לא תכלם, וישבו לבטח, ואין מחריד. והקימותי להם מטה לשם, ולא יהיו עוד אסופי רעב בארץ, ולא יישאו עוד כלימת הגויים. וידעו, כי אני אדוני אלוהיהם איתם, והמה עמי, בית ישראל, נאום אדוני אלוהים. ואתן צאני, צאן מרעיתי, אדם אתם, אני אלוהיכם, נאום אדוני אלוהים.